الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم وقال الملك انی ارا سبا بقرات سمانی یا کلوهن صبا عجاف وصب سنبولات خضر و اوخرا یا بسات یا ایوها الملو افتونی فی رویای ان کنتم لرؤیا تعبرون سوری و سب تسجيوہ نبی علیہ السلام تا واقعه یوسف علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام نبی علیہ السلام د تسجيوہ کوله چ حالو کا قحالی یوسف پیغمبر <خخخخخخ> صاحب حالت پر د حالت د یوسف علیہ السلام به د یوسف علیہ السلام تفصیلی واقع شورو را کړي وا چې خو به د پلارو ارتویلی دی بیانوی ما رونوی سطاف مقام عظمت پوشی او سا تدبیر بستا خلاب جوگ او دا پلارو غمین تعلق و محبت اغد پار مصیبت شد رونوی خلاب تدبیر جوگو کی کیو غرزا او بیا مصر ترسید لی دی مصر کی رازیز مصر خزید د تният بچو غزان بچو د میسر نورو خزو د پتهول لګیل ا عین یوسف علی سلام تا تدبیر او مکر خ... او مکړیو خو الله ته ځانه الله ته اخلاص او د اخلاصي ذریه جیل شو جیل کې واچولې شو جیل کې ورسره نداب تیم کې او د نور سړی اغم فسجرم کې راغلی خو بي لیدل علی السلام ته خوب بیان کواه ته تعبیر وای یو سزاوار شو بل آزاد اغازادی دن کې تعبیر چته آزاد شي لاړ شي نندبکه چې یو ذکرني انده رب دې زمانده مساله و زمانده حالت با بادشاہ تا بیانه غنعیر شو پدی کیوه تیر شی و نور شو سورلس کالشو بادشاہ زمودباد خوب لیدلے خلکو تیوی دربار ته جواب راکی تاویر و خائی جوابا لچاور نکڑی شو دی ساقی تا رایات شو چ جیل کې خوځما یو استاز دی او هغه په خوبونو بویدل دو. بادشاہ دوی مالي اجازت را اجازت نامه د جیل د نن نتلور را دراکا جیل د زمل ته یو قصته هغه خوب خ بیانوي لشيتابین ما بیا راغله د یوسف علی السلام دی وی او قال الملك او قال بادشاہ د عزیزی مصر نه لاړه بادشاہ جداو عزیزی مصر جداو عزیزی میسر داست حیثیت طلق وزیر اعظم ندا بادشا جدا سڑه وقال الملک وی بادشا انی بیشگز چی مارا سبب قراتن وینم بخوب کی وغواگان سمانن سر بے سر بے غٹی یا کلو هن چو خوری دیل را سبون و عجافن عجاف آغا وچه او واغانی دی سر بی دی او دی او چیو دا وچ چی را لگی دا غٹی خوری وصابا سمولات او وگی دی خدر شنا واخر و نور او دی یا بسات او چ او چ او چنا او او چ او گی مپراتی دی دا خوب ملی مطلب یا ایوال ملو اے درباریانو افتونی خبر راکے ماتا فی رویا زمادہ دے خوب باراکین کندم کچر تاثلی رویا خوب لره تعبرون تابیر کوون کی خوب تابیر بانے پوئی کے نا دے سمت لگ قالو اغوی و توی ازغاس و احلام گڑ وڈ خوبونے دی ازغاس و احلام دا گڑ وڈ خوبونے اصل کی خص و خاشاک تا وی گڑ وڈ ازغاس و احلام دا گڑ وڈ خوبونے س دا په ستا چرته د روزې سه خالات میالات وغ دی راغلی ومااخونی موږ به نهطویلل احلاې په ګډړو خوبو په طبیبانې بهعالیمی نه پوه مونږ پیرم پوهږو په کې دغې سړی ته رایا و قال لې غ سړی ناجاېنو هم چې ننجات اصل کړي غ دو جلییانو کې او او د که حات شوته و کاره یاد شوور ته یوزر بالا السلام باده امه دین در مود باد بچا د وی انا او نبه او کزبا ته خبر ورکم ته تعویلی دریبه تعبیر فارسیون نو موله گے جیل تا جیل تا میړی انی پېځه اجازه زګه جیل تا بغیر اجازت تګ نشی کې ک جیل تا سوبزم نیو یو په ټیر غټ او چیزی نو باخیدہ ور لبار اوسم د جیل په گیټ کې سٹمپ دی لاسوی نودن نیولی چې زکه چې بیا روز یې سینا د کی او ملاقات کوون کی بزیبا نه چرته جيلي ورو نه تختی مسټمپوله ګوري چې سٹمپ شت کنه که سٹمپ بیا ورته ای زو زو کینه زاخو جيلي نی اجازه کوړ فارسی لونما ما په اجازه تولې با چولې درو سورو کا چې جې میټه اجازه نامه ور کړی جیل جلبانی شورانو ته يوسف عليه السلام وي او ته يوسف او يوسف ا ايوه الصديق اي رشتينيا رشتني و د زګوي چې هغه خو به وته لري رشتي عاشقن خبر را کوم د دې سبب بقراتن فبارد و غاگانو سمانن غټو غټو کې ياكلون چې خري دي لرا صبانه جاء او و وچي و سبي سوملات او و گيشن ساتوچ لعلی ما تا دی را تا خو ما تا بیلو چه زمان حالتاو دا مسئله بادشا تا بیان که نو من ایرشیو دوست موقع دخوا لالی شاید چه زه ارجو واپس شم ایل الناس دی خلقو دا په تابیر لعلی هم دی دا پار یعلمون چه اویستا په مرتبا مقام بویشی نو چه دا تابیر واسم بادشا بویشی رای ولی دا سوک ده نو دا مسئله بحل شی خار اغا و تو وی خدا ض تا زراونه تاسو بکاره زراعت وکوي سب سینینه وکلو نه د اب پر لپسی فما حساتمغه چتا سورې به فزرونه پرې دې په سمبوري په خپل وګی کې هله قلیل مگر لگ مم ما داونه تا ګرونه تاسو یې قره سمایا سمعی... تی بیا برایشی من بعد ذالک د دینه بعد سبو شدادون سبون شداد وکلو نه سخت د قحت یا کلنا چو خوریبا دا غدا قهد کلونا ما آغا قدم دوم چه تاسو ایخی بی د دی کلونا دا پارا الا قلیلا مگر لگ ممداغانا تخزینون چه تاسو تو دا پارا ساته تا گره ام تابیر ده ام تدبیر ده وڑا بردخای ام تا تابیر وی ام تا تدبیر وی خبر مطلب دا, دا, دا, دا, دا اوچ وگی اوش او دا سربی غواگانی او دا اوچ غواگانی دا تشاره دا دیتا وکالا با تاسو بانده را تایی پایی که بفزرونه کیگی بارانونه بی نو دا دا سر بی غواغانش بی عشنو وگیش او دا وو وچ غواغانه دا دا قحت رازی دی وکالا با بی پتاسو مسلسل قحت رازی او د وو اوچ وگیم دا غی تشاره دا چه تاسو بدغسی دی وکالو کې چه کم کرلی او هغه به ټاک کو نو چې ټاک کې نو هغه وچ به بیا پهې و کالو کې خری نوم طبییر د اون تدبیر دی به داوکې باچته وای چې مسلسل اعلانو کې ملک مسلسل پرله پسدي و کاله فصلونه ښ وکرري او جسونه غلی کېږي نو فما حتون فظروېسمبولې دا نه به د وږې نه الا قلیل نه اللهقللیله م مع تاکون چې کمم د ضرورې اوړه کو خوری غ چې کم زیاتی دی د وږې نهمه لې کوئ بس وږي سره سٹاک کې ځکه دانه چې وږې کې پرت نه خاببي دانه چې کله د وږ نه جواشنو بیا پهکې داسه ورته وي سپې مګې کې وږې کې پرت محرابیږ نه دا قانون دی او پ خپله جا کې که نه پ خپله جا خخ نه خښکاري او چې ب جا ته او استطالب د خپله جا نه دنداره سړی د خپله جا نه دا ازاد و خلق و دا خلکو و خلق و جامع اختیار گرسی لادرال نوار شه خضا دا قبل جامع نه سڑو و د دا خضا سڑی نه خضا جامو جامع, جامع توزی خوبست بیا کار خرابی نو پا دا قبل جامع و پا قبل وگی کی کی رئی نو بیا بدین ابادو بکال راجی ابا دا قهتی دا تازشی کم سٹاک د دا قهت پروزو که بیا اخری بزدگی مطلب ش <تصفح> بادشاہ ته خبر راجی سو ما یا تیوی بیا برای شمین بعد زالی که دینا با دو نا و تیویلو قات چه دربانی را نو یا کل نا ده قات دار وزی با خوری ما قدمتون لہن نا کم چه ده قات روزو لمیخی قات روزی با خوری ما نا تاسو ده قات پروزو که خوری ده مجازن وینا ده ده تیسنا ده مجازی وی خا علا که طولو نو خوری ده سیلمان سر ده وگو نو خوری وی الا قلیل مماتو څورې تخم لکېره ازینه چې ټولو خره به د تخم, دا تخم ده کرنی تخم لته جدا کې نو سمايات بیا براچی مم باید زالګه د دینه باغ عامون یو کال فيه اواس الناس چې فلي کې وا فریاد قبولول شی د خلکو منبرانو نه بیا با چې دنه فراخیره شي وفي یا سرون او پدی کې بذا خلک انګورم نه جوړ کای میوه انګورونه نه جوړ کای سمانا بیا دی وکال قحط بسيبه بیا یو کال داسه رازي چې بیا با راحتی خوشالی بای بارانونه نو بای فسنو نو با میوی غلی دانی با کیگی او غلی خوسته که چه میوی با هم دونا ڈیری شی چه در غلو دا وجه نبا خلق تی شراب او خلق با جوسونه جوسون و رسونم جوڑی بازده تا ته بادشا تا خبرو رسیده بادشا دخو ډیر قابل سڑی دا جیل کې دا سوک دای حال رای ولی وقال الملك ويباشي تو ني بي راولې د ماته فلمه بسرګلجا او رسوله چراغ دې ته قاصد رسول نه مراد قاصد قالو وی ورجه موسی یوسف علی راغې بل شړې اور بسې راولې پولیس و غیره او ته وي سلامت دی غواړي سوي تاسو راځار دې او ای ز وقص قال ويوسف علی السلام ورجه واپس شه خپل با خدای مالک ته فصل او ته پوسیو کما بالو نسوت الاتی سو سووجاوا دا خزو الله تعالی قطان دیونه چې لا زونه کټکړیو سم مطلب زما ده مقدمه او زما ده کیس تفشیش دی وشي از به ګوڼه مس پر تیر کړل نو خلق بویر جوړه ریشتیه یوسف کې غلطی وا خزه تعالی سره چولیو غظائر خووی پدی چرم جیل کې واچو چې دا خزه تعالی سره او چل خزه کې نو خلک به سباله وی یوسف په با بدنامه جیل ته تل او دغه د روت نو زما لمن بداغداري اول زما صفايو کې ان ربي بهشګه زما رب به کلي ان ربي خدعو په تدبير علي من خبو يو چې دا چال دیو نبي عليه السلام یا الله دی په يوسف عليه السلام رحم وکړه لو لبستو فی السجن ما لبس یوسف لعجبت الداه پچاړه ته دا غمرومر ما جیل کې ډیر کړي وانه چې سړی را پسی راغلی او زه بمنده جیل نه راوتم يوسف عليه السلام باندې الله رحم وکي هغه بیا وینورشه زما صفوي کې سمته نبی عليه السلام د جیل نه یرید جیل کې تنګېدس نو دا حدیث مطلب داره فچاوانه دعوت غالیبي او بچاوانه د دعوت د پار مخ کې خپل صفوي غالیبي یوسف علیه السلام میه چه زباز با روزم دین با بیانو او چه زما لمن داغدار نو خلق با می خبری تا گوگی نیک دی نو بل می صفحی پا کرده چه بیا دین بیان که. او دا ضروری خبره خب نبی علیه السلام دعوت غالبه نبی علیه السلام مطلب ده چه ما بخپل داغونو ماغونو تنکتلو بدنامو تا خمای چیوزم چه دا دین بیان کن پا دا غالبه پا غالبه خالا با چه بخوا روی غستی اغا خزی مدی قال ورطوی ما خد بکننا سو حال ستا سی از راوت تن نیوسفا چه تا سو مطالبه کرو دا یوسف علیہ السلام نا نفسی دا غدا نفس قلنا طولو یک زبان ہو کروئے زلیخم بکی دا حاشا للہ پاکی د اللہ لرما علم نامونی په پوئے علیہ پا یوسف بانی منسوین سدبادای دے خودر پاک سڑے دکی اس بدینشتا چل مونکیو قال تمرات العزیز ا خزیره وزیر اعظم الان اوس حس حساس حق خکارش او حق حق کارا شوی زبنن صفا بیان کوم انا تو ما مطالبه کړي و ده د نن نفسید د نفس و انه بهشکه دله من صادقین بالکل د رشتینونه ده رشتین پخبل خبره کیچره پاک او یوسف علی السلام خدای غزې کینش ته لا جیل کړي دا د بادشاہ دربار کې زلیخه بیان کړي زلیخه وی د اړشتیا مزګه وی ز صادقه عاشقه صحیح مینا مې دا وسره نو چې سبال یوسف د پتهون لې کې چوغور داسینګه محبت او دروغ را باندې و دلته صادق شو ذالکا وېدا اقرار مې زګو ک لعلامه چې دای یوسف علی السلام پوېشي چې انې به څه چم لا مخنه ما خیانت نه کړی یوسف سره بل غیب دغه په غیر موجودیا کې وان الله بهشکا لا لا یہری او توفیق نو ور کوي ناکامیا وې کید الخائنین مکر او چلو تدبیر د خیانت غرو وګورا الله منی خ مشرکان هم دا مشرکا اللهمني چا سل خبر ادا دا چل مون کې او د بخاين خيانتګرو خلکو تدبیرونه الله نه کا مې کامیاب نو کړو کامیاب شو او بیا ذلې خوې دا قول ذلې خې ده د يوسف عليه السلام نه بعض خلکو دا قول د يوسف ګرځولې صحیح نه امام ابن قیم دا سينوم د ابن قیم رحم الله وي یه بینی کسی رو بحر المحیط چه دا قول دا زلیخی ده و ما ابریو و ما ابریو او زه نپاکوم نپسیخ پلزن زه دانه میمون چه زه پاکیم او ما مطالبه نده کدیم ایو باته کدیم ایو با او دا مطالبه میمونه کدیم ایو ایو انسان سر نفس و شیطان ده نو. نفس اماده کړې هم پدې ان النفس بشک نهفسید الا عمارۃم بسو اگر اپارهون کې د انسان ل ربي سوې پبده نفسڑی تدبدې خې الا ما رحم ربي مگر شي رحم وکي زماره پچاره همکې نو آغا د نفس د وسوسې نه بچ ان ربي بشک زماره رب بغفور راین بو خون کې مې را د قول د ذلې ختم وقال الملكتونی به بادشاہ ویژه سفی شو خو راولیک یوسف علیہ السلام له اطلاع لخذو بیان کو ته پاکه په غټ دربار کې دخل کو په وړاندې وي چې یوسف پاک اویخه صفو وشو خزات شو زده شن او قال الملك وی بادشاہی تو ني به हीरा ولیدې مال استخلصو خاص بکم دلرا دلر الی نفسی د خپل ځان لپاره پیاوکار دی بزان سره موشیر خاص وارم فلما کلمو یوسف علی السلام راغی دربار ته خبره فلم فلما کلمو کله چی خبره وکړي دی بادشاہ یوسف علی السلام سره قالا ورته وی بادشاہ اینه گویښته چې alyo manan uraz لدينا زمون په دربار کې مکینون عزت والے امین او امانتګر مطلب دا استابلی مقامی تا له زهده در کوم وای ساده لدار کوم ارے ودا چراکین بیا چه ز پسپو یو ما هر مغرا خالد و صلی اللہ علیہ وسلم یعننی وګرزه و ما لا خزائن الار فخزانو د زمکی وزیر خوراک او مال میکا په دې خپوي کم په دې انتظاماتو زکه قهت را روانو او ته بزوا کار ماتو سپارا زمکیه بعدي او بیا سٹاک کول بیا تقسیم بلغه خپوي دې پوي الله را کړې انتظامي امور بسغه د وزیر خوراك او وزیر خزانه کې دا تخپره مطالبه نه د کړی ورکې ولاغه ځکه حدیث سره ټکرو راځي نبی الله اسلام فرمایي څوک چې په مونږ کې اوه د غاړي مونږ ور ورکو دا یوسف علی السلام غاړي سیاسي او ګورکنه مونږه ځکه وټونو ته دریو چې یوسف علی السلام یې اوه درا کې وایدا زوایه یوسف علی السلام له بادشاه ورکو ولا دنه د غسته د د صرف تعین نه نو طاله څوک سه ذمہ داری و تووه چراکه نو بیا ته ووا چ رااکو دا پلانکې کار ده پهې خپ و ځکه چې کم چلو شي هغه وواړه ځ نه چې چلو نه شه وزې مداریی به خیانت بوکی قال جاالنی الله خزان نه لړ د ې موګر ځ په خزانو د ځم کوبانې وزیرې خوره کوو خال... آ... مال مک هننی چې ر خهتی زون ځمانت ګر علیمو پهې کاربانې پوین ایساب کتاب بس دغه ځای نو مزارارت میلووش بیا وزارت میلو شوی دی بعد. بیا بادشاہ مڈ شوئے دے نو دے دا ملک بادشاہ شوئے دے بادشاہ نا دے اخو وزیر آزم دے. دو وزیزی میں سر پزے بیا اخو عزیزی میں سر ریٹیر یا ریٹیر شوئے یا مڈ شوئے دے نو بادشاہ سر بیا دی وزیر آزم نے یوسف علیہ السلام وکذالک امدارنگ یالله وی مکنہ مونځه ورکل یوسف یوسف علیہ السلام دا فرار زاس مکہ کی یتبو 92 نی ولا زيب جوړو مینھا د مصر پز مکہ کی ہے زوی اشا چرته چبه خو خو باچو کنا توسي الله وی رسول خپل مهربانی مننا شاعل رجو وی ولا کو اجل موسینن اجردہ نیکان موسینینو وګړه د لجبہ کار دی واجب قانون ړونه سکے ړونه فیتو چه خلاس شده او دالله سیراده بچه تیرازه بچه کهی مطلب دا عزت زلط دالله لاز کرده در دنیا خلق بده خرابه و چه اللہ نو ورده لبودیو چه تی و لاجر و لاخرت و خام خاجر داخرت خیران ورده لازین آگسان و پارمونو چه منلی مسئله تاویید و کانویت تقون او زیم دویزان بچکی دا شیرک و گناه نم وجای خوت و یوسف بزده خوزیری ازم شو ووکالا د دبادب په مصر کې زمیداران و سرکاریز او تویو سرکاريزم کو نه خو پوره او سٹاکونه جوړ ووکالا با قحط شوروش د قحط اثر د مصر نخوشه په کلو باندې مش د دې قحط اثر کنعان ته مورثید کنان اصل د یوسف عليه السلام کله وطن ده د یاقوب عليه السلام هغه کلو کې قحط راایه ایسلام چې څو خوراکس کاک دانه وي ختم شي خبره مشوره شوی وه چې د مصر وزیر اعظم یا وزیر سه ډیر خسړې یوسف علی السلام ډیر خسړې او اخر کو سره ډیر خغې یاکوب علی السلام زامنو وتوې چې مونګره خداني غلې ختمې شوي خو مصر ته ولاړو شوی ته ډیر خبا اچاره او خلکو سره تاون کینې مونګلې سره عشن ماشن راک پهسی می سیم سره کې ورځې سر روړې وي وراله وځای خدای یوسف علیه السلام فذكروا علیه هران نودل بدمان فعرفهم یوسف علیه السلام دیو پی جن دل خوهم لو مونکرون او دوی دی یوسف علیه السلام لا نو پی جن دن کی دین پی جن زکه ماشوم چه غټ شینو بدلش مده خو ماشوم او غټ بدلی کی نه 40 سال نه جسړې وڑی کنه یا 1300 نو بیا پکې فرق دومره نارایزی نو د خو پی جن دل چرته دا وهم ګمان کوي یو یوسف په چرته مړی او با بچا شه یو نه پیژ راغلی چرته نه راغلی لکه کيران نه راغلی دغه زموږ ملک قات موږ راغلی چې تم موږ له سراشن او غلم له راکی نو بس به حق مزدورانو وغيرها ته ورکې دي راشن ورک بارونه ولو تړل به ته تاسو کوي ولما جهزهم کله چ تیار کړی دی به جهاز هم په خپل سامان د درخصت او سفر قالو جسوب السلام برتوی تونی رات کې ما تا بیاخل لکم پا غرور خپلم من ابی کم جس ساو سو پلار نه دے دو بتا سنگر ڈاریک نوی دے با سر کب شپو لگاو دے خوبیس د دے خوزانی برتا ناغرا زکڑے الک کم نه آگایی کنان خوا پلارم سنوم دے یا کوب علیہ السلام خوا سورو نئی ہے یہ رجی مو دو دولسی نو نور دوسی شو بس ہیو شرما خوړلیدے او کشر کشردے پلار تا ډیر ګران دی نو خپلاری چیرې نو مونږ ته نه پری نوې مل درو وای تاسو عثمان د یو له سپنوم ما تاسو دا زکیه یو له سپنوم را نس یو راشن زیاتوره نه نجی بالکل یی رشتیا وای خزانو را روان زل چیرازې غیولسم بمنا سره راولے قبل قاسم شرما خوړے وای یو له سم راولے نو زبرد بیا پورا یه اولس راشنه در کوم هاو کو یو رو رمرانو واس نو یوه راشنم ندر کوم بیا دروخ جنې نزه کوتی تون بیا خیلکوم نبی کوم دی وی زمون دو میاند دی یودم نو می نبی کومه ته زکوی نو بیان کړه الا تراونا او بیا وتی یوسف علی السلام ایتاسو نه ګوره چانی وفیل کلا پورا می در کړه تراشن وانا خیر المنزلی نو ز بهتر دا مل مسیا می مل مسا می در او کړه فیلم تا تونې ک چردا تاس ورات لونه کړه بی بدرول مطلقا ایس راشن بنی تاسو لرعین زما زمان پنیز کهل پیمان راشن ولا تقربونو نو زما په دربار کې ستاسو نیزدیکتی مقام ملمستیع بغیسی بیانی یا بدا رو جنید قالو دیوی سنا اصانو راوی دو آنو زرده چی مونگ بچل جور کو آنو خدا دبارا که ما باغو پلار نا تاورا چل خولا و چل جوړ اصانو راوی دو چل جورو لطوین وَاِنَّا و اینا به شکم با لفاعی رقام خدا کار کو کوشش بکو وقال او یوسف علی السلام لفتیانیه خپل خدمتگارانو غلامانو ته جلوبې زاتم او ګرځید دي پنګو پیسې فیره حالهم د دې پاغا سورلو خلانو نه ده پاره عارفونه چې اوپی چنیدای زن قلبو کله چې واپسی لالهم فلا حال دلال نه ده پاره چې بیا را واپسی یوسف علی السلام ته دخل کور حال معلومه چې لکه پیسې وروړي او کې دلورګړي پدې راشن راکا او پیسې لګې وی نو یوسف علی السلام وی چې درون خو مې واپس راځي خاصنا د نبوت کور دین د نبوت په کور کې پیسې چرته غوربتی کن نو هر پیسې غلامانو علما نو ته وی داواله پدې سوته بار کې واپس کې دې دا پارې چې لاړ شي نو پیغمبر او دا پیغمبر اولاد وغيرها تمن خلی کی نو سينه تش پیسې وسرې نو دا حیا او دا غیرت د وجې نه پته ش لاس بیارانیش نو پیسې وت واپس کې شزلړ شل تبه اوس بړي لاړل فلن مارجو یلابیم کله چې وا کو شودي پلار تا قالو ای وای با نا ای با را زمون بلارم مونې امنل فیصلو کړې شو د منی زمون باندې مون باندې ال کله دراشن آئنده کې آئنده براشن نرا کې ولی بچو سچالو وی فارس منانا خانه اولی ګم سره نقتل نقتل چپور راشن ورو وین لاولا حافظه مونږ بده دفاعت کو دفاعت بیا کوي قال اور توه خ هل امنتکم علیہ هل امنوکم علیہ آیا ز اعتمادکم پتا سبحانه د دبرکی إلا سيوادغینا إلا كما آمنتمكم لکه څنګه چې میں در باندې اعتماد کړی ولا خید د پرور من قبل مخکه ابس چې زلوکه شوم به اعتمادونه نکوم فالله خیرون لا بهتره حافظه حفاظت کوون کې وو هورحم الرحیم نو د الله دې رحم د کوون کې د رحم کوونکو نه شفقت کوون کې مطلب زمانہ په بچی شفقت ته زمانہ زیات شفقت د الله دې والله حفاظت کینو اشاره دیتا و چه اللہ دیتا یوسف نگه احوانش زکر دده خوب یادو ندهوی چه خوب خداسی دیده لیده چه ای که و مقام مرتبه ملاوی او دل تا دوی وی چی شر مخواده لینا معلومی گیده چه دا دروغ دی یوسف چرتشتا ولما پتا اومتا اوم کل چه دی پرانستا خپل سامان و جدوی من دو بزاعتا و مخپل پیسی پنگا رو دا تیلیم چه دیتا واپس شوی و قالو وی ورتیا با نه ازم بلار ما نه بغی نور سغ وړو حاذی بزاعت و نادا زمون پیسی در دت لینا چرا واپس شی وی پیسی مر واپس شی و راشنم روړو رو. وان امیر و اهلنا او طعام او غلم روړو خپل کوړتا نمیر طعام طعام او غلب وان فضا خانه نه حفاظت بکود خپل رور رو نمو سرهولې گونزدادو کيله به ایر او زیاد برړو راشن د یو اوخ یسم راشن ب زیات را ته میلوشي کداور دی وړږهځ لکه کالو یصیر دا دا ای دا راشن یا په په بس راشن خو پمانې تهي خدلته به راشن معه کو ذلكکه کالو سی دا راشن د ډې راسانه او مفت په مفتو کې راته میلاوي را سره وولګه خلغه ورتووي له نورسله و مع کوم هررګز سر نه لګم تا سرهحت ترې پورې توتونې چراتلو کې ما ته موسیخ په اعتمات من اللهدالله طر نه. خ مضبوط لز را سر دله په نامه وکې چې ل تاتون تاسو راولی دی ما تا د به واپسخ مخ راولی نه د په ش مخ خورې البته او دا کو په ټولوڅه د سرهله نو ټیک د منم. خدا دانه چې تا سرغمت را و او ب بنیامیننم چرې شرم خو غړ دا نه منم الله یو ح کوم مګده چې حات وکړی چې په تا ټولو د الله طرف نه مبی لئ پهل معتهو کله چې دوی را لوکړ پلار تمس کا بخپل مضبوط واده و لاوز قالهوي الله الله الله ماخورو په غسه چې موواو وکیل ځې مدار الله ګازو ز په دهده بس دو بیا تی شو ځکه غراشن ماشن چېو سرځ کې ختم شو. کور کې غلماله پخت ختمه دو دی بیا وی بیا زو میسرته راشن وروړو کینان راو رواني بلار راضي کړي بنیامین امزان سره کشر دي د یوسف اسلام السلام نه کا شرو یعقوب علی السلام په درمان کې د زکه جایو خو ولا په شرم خو خړن دایو دی د سره بیا ډیر مينو او کا شر دي ماشو الک دې نو پلار ته تدبیر کړي خدا سي وکي چیرې میسر ته ځي کنه نو په یو دروازه درواز ټول مور نه نو و پهخوا زمانه کې به د خار درواې وي دا مصر خلق با دا شی. حسد با دا سر خلک به د غسهه شي ح به سره پیدا شي نظر به موئ چوګوره دا د بار ملک نه د پردي ملګن راتونون کې خلک دی او دا ډک د کوخان راشنې کور ته وړي د خکو سربوز دشمنی پیداې چې داسې وکې په چده جو دروازو یو دو پهې ورشي دوغه دو پاه دو چې خلکو د پتونونهلی نیو ته تدبیرخی. وقالوا يا يعقوب بن اسلام يا بني ائ زمانو ميلات تدخلوا مداخل هيك من باب واحد فدروازه يودا میں سروات خلو مین باب متفرقاں نہ وزیدہ دروازو مختلف ہونا و ما اونیاں کو ز فائدہ نہ شاندار کولی توس مطلب مصیبت دا فکل زمان لاس کی نشتا اختیار من نیم اختیار د الله دی نه الحكمه د اختیار الا لله مگر د الله دی عليه توکل ته په الله می باور وسه دا واله فلي الله بني فلي توکل المتوکلون باور وسو کی توکل کو ان کی زمانہ د تدبیر دی نور خلاصو ان کی الله خود تدبیر وکه بس لارد دا چورا دا مختلف ولم ما دخلو وی لعل مصر د جو رسیدل د مختلفو دروازوونه ورننه وتل ولما دخلوا کل چي داخل شو منه حيث لا غزنا مر ومبوم چو تو حکم کړي او پلارې الله وی چینه وتل نو دغه سید مختلفه دروازونه وی پدې سوش وی نه پدې سنکی یالله وی خدا خو یو خبر د یعقوب علی السلام فزړ کی تدبیر و نور نفن وسند الله طرفه و ماکان نو یو غنیانو چا فائدہ ورکړ و د ویتا د یعقوب علی السلام نو و ماکان ماکان نو دا یاکوب علیہ السلام یا نو دا جدا جدا نه نو تل دروازونه یوغنی چې فائدې ورکړی ونه دي ته مې الله دې الله د تقدیر نه منشئ نه الا لیکن دا یو امیدو حاجهتن امید په نفس یاکوب په زرده یاکوب علیہ السلام کې قضا حاجه غوړک امید یو تدبیر وای نویشگا دا یعقوب علیہ السلام له ذو خاون علم خاوندای له علماء داږي وجه علم ناو چې موږ له علم ورکړو ولکه نارڅر الناس لیکن اکثر الخلق لا علم نه پویږي سمانا خپل تدبیر معاصره حقيقي غنی دا الله د تقدیر په مقابله کې ولما ذکروا علی یوسف او الیه بس دینن وته یوسف علیہ السلام لعل رومر سره ده یوسف علیہ السلام خپل خصوصی محل تبوت تا تاسو ډېر لاري ملمانه راغلي دانور خلک بدل توسي تا تاسو راځي ما سره وزیر اعظم هاوس ترش دنه وزیر اعظم هاوس تبوت ولما د خلوک له چي دی داخل شو لا یوسف و یوسف علی السلام او الهه زې ورکزان سره خوا خپل رور دا بل یامینې ځان سره سو کوئی داسې طریقه وا نور حقیقت نه الله خبر مفسرین وایي دوی کلا رالل نو اوس د ارور په څشل ځان ته ځان چې دا سرګشب خبره اتره ده کور احوال معلوم کی دا خپل رور د د مور نه کړ نو وی وی دا چلو کې علاقہ دو دو کسان یو یو کمره کې پاتش دو دو کسانی یو یو کمره کې بد دو دو کس یې نو بس دی لسرونو دو دو کمرې تې شو بنیامین اول سمو د یوازې پاتش دا یو کمره کې یوسف علی السلام پیګرځي اله کمه مانو ضرورت سه خبره تکلیف فنیش تا نه سه بیس نشته رسیا تو یو کمرې باندې وريزي اخر راغه وز د بنیامیني आवाजه مودل راغله دته وېټوله یوازې وې بس یو له زړونو یو به आवाज کېږي نو چې یو आवाज کېږي ته څه وې ته بچا ځان سره کړې وي غټ به ځان نه شوی وکړ نو بس د سترګو کې وخیراله چې زمان دغه سیور او روخو بس ناسه شو اوبه شرم اخواړلې یوسف علیہ السلام مرتبیا ځانوخه او تیزه دی رول خو دې تاغ مکه قال او ورته یوسف علیہ السلام یې بشک زده چي من اخو کز ستارورم فلا تب تیس تمغم جن کیگا به ما پاغا سوانې کان یا ما یامالو چی بیسکای ما سره کړی دی ته سرهم فلا ر کړی ما خدای یوه د مشرانو ګن نو د سره پټول لار ورشال تنوبره والا ورشغه کاروکا پکه شری منډه تړې وال نو ته په لار امراله به خسته ری خیر ده مخ پکې فلما جهازم به جهازم کلی چې تیار کې د ویل راغا سامان د سفر به ولا را شنو نه پ مخانو برابر کو بس د یوسف علی سلام ته د الله نو حکم شو د الامتحان نه یعقوب علی سلام بل امتحان را وای یوسف علی سلام ته وې هوښ وا چې دا رور دی اسار څنګه اسار کم بس چالو وسارو کا دای چالو وسر کړه نو بس یوسف علی السلام غلامان پرې ټوې کړل چن زما د سکلو دا جام د باچا جامي د سوني چاندې و غیره د پکې کیده یو بار کې کیده د بنیامین دی بار کې کیه نو جاله سقایا تا ویګر زوله سقایا سقای د وګکل جام پیر اهل اخي هه په بار د خپل وروړ کې بنیامین بنیامین یې پېکړل سمع از نمازنون بی اعلانو که اعلان که اونکه ایتو حلعیر ای قافل وعلاو اینکم لسارقون یقیناتا سخام خاغلیه غلام کرده دا قالو اوی دوی روانو رامخک واقبلو رامخک علیهم دویتا دے غلامانو تا مازا تفخیدون لکتا سروپ کردی دی صدا نروپ شیوی دی او سلح ٹھوئے منس غلام کرده دا قالو دی وې نافقدو مونږه روکړې ده سوال ملک پیمانه د پاتشا التويس سقایه او تسوي سوال پیمانه چی دا غنم وغيرها په تلل کېدل اصل خبر دا دا اصل کې جام د پاتشا د سکلو خو باچيان او د خلک لوخي بدللي نو کالي می استعمال کینو بیا ردیش د پاتشا غجام خو به چونګې ډیر قیمتي متیو ناګه بردی شونه بیا به ته د پیمانی کارغاست نو زکه ورته کله سقایوی باغ اعتبار چې بچا بگی مخ کې وبس کړي او سواوته بدې تی باروي چوس په غنم تل لیکي او ز په پیمانی کار ور کوي کھیل وی وی مونګر وکړي ده سوال ملک پیمانه د بچا ولی منجاوی چې راتلو کړه پدې نو هغه له رحم لوبای یو بار د اوخ ده به نام اعلان کونکي وی وانا بي زیم وز مدارم که منگلا دا جام چارا که منبولی او اوخ بار اینام که برک کمتی جام ده قالو دویوتو اوی یوسف علیہ السلام رونو تالا قسم پالا لقید عالم تمتا استخبتا دا چه ماجینا مونیو را غلی نوف سدفل را چه غلو کزمکا که وما کننا سارقی نونیو مونگ پیشور غلو مونس غلق خونیو اونا غلال را غلیو غریب خلقو پل راشن پسی را غلیو قالو آغوی خضا دا څو چغړنی نمونې به تعالشیلو قالو دی فما جزاو سبی سزا داغه ان کوم دم سزاوی سبی سزا سزا دلی چې داغله کړی ان کوم دم قاضیوین کې دروږ جن ثابت قالو دی ورته یې زمونه زمو ملک د قانون دی چې جزاو سزا دی غلابه منغه سو کې بوجه د تیر اهلی چې دا چاپ بار کې راځه مونده شو فوا جزاو نو دا بدله کذالک هم دارین از ظالمون هم سزا غلو غلوتا زمون دا یعقوب علی السلام په دین کې دغل سزا دا چې چا سره بغلا برامت شو نو هغه سره به یو کال په غلا کې هغه سره غلام شه نوکر بشو دغسیو یوسف علی السلام چې کی روري سره نو د خپل ملک قانون یاد و دا لار ناغي کې سره او اود مصر په قانون کې نو شی سره لیدل کې سزا اول ته یو کال یې سره او د الله ترحم نو خداو خدای دا ضروري زار کا نو زکه وتاوی تاسو سزا ورکوي مون خدای ورکاو خو صحیح بس شروع کړه تلاشېو فباده شروع کړه د یو آیت په سامان د دوی د ډیرونو دی د دینورو قبل وی آي مخکه د سامان د خپل رورنه د ایوب علی السلام د بنیامین نه مخکه شورونه کړدا غلنه پیرا ته وش زکه چې ډایرک د لورته بیاوي چې دا تاسو چل کړي څومستاخراجا بیروستدا سقایا می وای یخیدا سامان د خپل رورنه الوی کذالکوم دارن کیدنه مون تدبیرو چلو خوی یوسف علی السلام ته وا ما کان علی خدا قه او نو د یوسف علی السلام چینه وی خپل رور فی دین ملک په قانون د بادشاہ کی دینه مراد بادشاہ د مصر د بادشاہ په با قانون کې نشونی و زکا القتا سزا و غلا شاء الله مگر چه الله غسته و نرفع درجات و درج و و وادو و فوق و من نشاپور د کو بدرجه اوچا درج او واړو او فوق كل ذي علم اليم او د پاسه ده هر یو علم والا عليم خپوي بلمي سو کالم ده دغه سر ده پاسه او بلليمي بلي بلي چاخير رچن الله خو د ټولو ده پاسه دي قالو ديوي خ غل کړې دا وین یسرق قغلا کړي درم فقط سرکاخ له یقینا خلا کړې و ده ضرورم من قبل مخکي یوسف یعلی او یوسف عليه السلام یانبري دغلا کړې خفش د ددا غرورم غلو د دې غلو یوسف عليه السلام یعلی یوسف عليه السلام ولاړ ده او وي ظالمانو اوس مې نبري ده دا سه یاده چې غلا کړې دا اصل کدا چې چل شو چې د یوسف عليه السلام ترور وا دا پلار خورې ودای یوسف علی السلام ما شوم والیک غی کرل ویشو بیا چیکله یاکوب علی السلام ته غسته چې زما د زوی مال راکا واپس ناغه وته نه زقینا در کوم ما دوی ما سره بای یاکوب علی السلام ته غوسته اخر داسې چلوکو چې خپل میانه بټوا چې دا زنانو بکی بیسې دې هدا یوسف علی السلام ما شوم دا حمله پوره اوټړل او بس دې پلار کارولې به ویمانه बटو پټه شویل बटو پټه شویل یوسف چرتنی وروړي شوګه د یوسف علی السلام ملاقاتوري و دا رانه د غلا کړل نو قانون خداو چې غلاو کی بیا وي کال بیا بوت نو هغه خبره اوربسي بسی رو وېست غلا کړل یوسف علی السلام خبره ولاړ دې را پټکړه پټک جواب د دې خبرې یوسف یوسف علی السلام فی نفسی پزړکه ولا میوبد د دې ته احکارانه چې دروغجن درو وای زړکی وی قال وی انتم شرر تاسو بطریه مکانن په درجه کې پریده مین ولدا علماء پوئیږي بما باسوانی تاسوونه چاته بیان اوه چې زغلم ک تاسو غلیه غلی سوکو دینو د پلار نه زینو پټ کړی کیږي ورغولید خپل خو دی قالو وی دوی بس وی اس په مینت شروع شو یوسف علی السلام قالو وی دوی یا ایوال عزیزو ای عزیز میسر چاته یوسف پالیش ندل توزه وزیر اعظم شوی را ښا ابوالعزیز ابنصر یمن ده او یا ریټایر ده ان لهو بشکد ده ابان شیخن عزیز مصر عزیز دا د وزیر اعظم لقبو بس دګه زمو په ملک وزیر اعظم د اعظم سره سده یوسف رضا ګیلانی ده نه وای بلکې هر څوک چې په دغه ځای کې ني ده وزیر اعظم دقصی عزیز مصر را لقب چې مونږ ویو هم دغه لقبو الوديع يا العزيز والعزيز مسر ان له وابن شيخان د دې یو پلار د ګوډا کبیران ډېر زول فخذ احد اناونی سپمونکي یو ا مکانو د پزای داسي بوکو چې پمونکي به یو حساب خو د پرې پلاړ سره مدر له وادي کړی ان ناراکم تینو منل موسیننده احسان کونکو نم سره احسان وکړه قالا غورت معاذ الله توبه توبه اناخذ چ مونې سو الا من سیوا د غچانه وجدنا چې مونږ د لري متا نه بل سامان انده ان یقینا مبینا بضع واقعه الظالمون خامخ الظالمانی د غل فزی باندي بی جرمه خونونی دا نکودز دیو عیسای فلم اصل کی یوسف علی السلام ته ده الله حکم دګنی پلار لدونه تکلیف نو ورکی فاللا وتریداسوک فلم سومن منہ کله چی دین امیده شو ده یوسف علی السلام نا چې دارور خون نار اخلاصای نو خلصو منہ نه خلصونه جیا نو زانه شو جرګه کوون کی کینا سرس چلو رونه کینا مشوره کای کبیرو هم غ مې مشر پې وغ داغه د چې دی سلام باره کې ویل وجه وجل خنی دي او داسې بکو چې پو به غورځو نودلته دی وي قالهبرو و مشرېلم تالمولی تاسو پوې چېنا با کومې شستاسو پلارار غ د خ علیکمغ ش ستاسوونه ما سیخن مضوط وادم الله په نو د الله ومن قبلو نه مخکمه فرتم تاسو کوتهه کړیوه په یوس د یوس په نو هغه زړه خبره د پلار به بیا وي چې لیسه چل جوړ کړیو او د دا دل خو بمګړو یقین نه کوي پن ابرال اره زم نظم غیرت منوخه ز به پلار سرهست کې سنګهو زه نه به بزم مصر کې پاتې شو مشر وی فان ابراحل ارزاه میشبیم په مصر سر ک حتی تر دی پورې لی اببي چې جاازهر وړيې ته ما اپلار پلار وی چې ز سرازا او یاکوم الله ولی یا فیصلو کې الله مالره داور م خلاص شو او دا کالکیېشي. و خیر الحاکیمین الله اللہ د دا فیضل که اون کو ده ایل جو ایلا بی کم لاد شه دا مشورتوی و ایو تا یا بانیز مونگ پلار این نبنک سرق بیشک استازی خو غلاق کړی دا و ما شاید نمونگ ته سپتا و چه دی با غلاقی که مونگ تا وزن سر نورا وست و ما شاید نمون خو بیان نکو ایلا بی ما علمنا مگر داغست چمون پا قلس ترگولی داد دروغ نه وایوږم پس تر کو پوړان دي ته هغه سقایره استواو ما کنه دل غیب حافظین او نی مونږ غیب لری پ غیب باندې خبر حافظین بس خبر مونږ په غیب سو خبر ګینه مونږ بده ځان سره نو بوتل او ځکه په مونږ یقین ني نو وصل القريه التي تبوس قدال کلیوالانا كنا فيها جم بكيو د میسروالن معلوماتو کا میسر وره خبر دے چې دا بادشاہ سقایره کا شوی او د کنان دیوالک با bark rawth wa al-ayra allati tawtusuka da qafili wala na allati haga abal na fi chum ba kira lu kinan ta bal qafila wa na pa khwa safar wa qafilu ki a qafili wala na tawtus kai bum da tada kisuki wa inna la sadiquna yaqinan mungha ma kharijti nu mashru ta da chalo kh dilal al barat bayan qala aba na gam balam فصبرن جميل فصبر زما خیست کار دے سب کو من غلی معنی نہ کوم بس اللہ تبا جڑا فریاد کو مو صبر وکوم اصل اللہ قریب الا الله ایا تیانی بهم جميعا چرا به ولیمه تدا ټول الله به ټول راوی ټول زکوی دری شو کانس کوي صلی الله علیه وسلم دته بنیامین جو دے دے مشرم مسر پاتیش الله نبی می دې لاوی راوی انه به شکا الله هو للیم الحکیم و هو حکمت بزدوی دا خبری تروشوی امبیع جیب خلق تی سا جیب خلق اللہ به مخلوق پیدا کردو سونا غمونا تکلیفونا دا اون تخیصخ کاری خود دا چې سڑی لک پاک پر جلبان پختانوی گودی کی دی بیا و تا پتلیکی چرا سنگ حالت او بیا چې دا چا بچیوی و غیران آغا دا احساس خکولیش دیر غٹ خبره امتحانات باز پاس امتحانات امبیع پا علیہ السلام و تول نووارد د دبینا یو طرف ته شه وی سره خبره تروش وی لاړ یو طرف تذکور یو ورښتکیناس یعقوب عليه السلام وقاله وی یا صفا اے غما علی یوسف و یوسف السلام یوسف بیا را شو ولی وی یو غم سړی ته بلغم را آیات کی نو د یوسف علی السلام د بنیامین غم یوسف بیا را آیات کا و اب عزت عینا هو سپین شه و استرګی استرګی سپین شه مانه نظر کمزورشه سو که اولون شویو دا خبر سینا اولون دی دل پا پیغمبر که دا آیه بده اللہ پیغمبرانو بنده سیبن را ولی ماوردی وی زعو فبسرو نظر کمزورشه و بیزد داینا دا ہو کمزورشه و نظر منالخوزن دا غم نا سن غمونم پیرالد پا جڑا جڑا سترو نظر لارد کمش پا وکزی ما در دیرو غم جنو <تصفح> حسن بسری وی قوله سندخلات نه د معلومه فزيرين نقل کړې چې 80 سال یا سو کوی 40 سال دا غم روزید تیری کړې دونه غم ده ځکه لویو موده کنه یوسف علی سلام کشرو ککه چولې شوی دی جیل ته پکې تلې د سور لس کال هغه تیر شو به با چی کړې د وکاله د قاض وکاله بیا ا دغې نمکه د عائشہ وک نو کوزال سنی د 40 خدي دي دونې لوی زمانہ دې چې د پجاړو پیغام کړي قالو دیه تعالی دوه عجل او طرف ته شوي صلی الله علیه و سلم به یادو پکور کې نو سو کړ وسو یی ګیان دو یادې زامنو بابا وخت چې بیا جوړ یوسف یوسف کوي او ته بابا تبه ټولو مردا یوسف یادې قالو دیه تعالی قسم با الله تفته تبا مه شي یوسف چې یادې وي یوسف علیه السلام حتا تکونه حرزن چې دغم غم نبیکارا اے ده غم مجسسی ماو بس غم غمش او تکونه یاشی من الحالی کین ده مڑکی دونگونا پده غم بزان مڑکی دا مکوا قال اغا ورطه لري لری ان انما بشکاش که بسی زخ کارا کوم بسی بس ده زرغم خبل و حوزنی او ظاهری غم خبلی الله الله تا تا اوس تهونه م الله تعالی گی ام فریاد کوم والو پوئګم ان الله اذا الله نه ما با صلا تعالی مونې چې تاسو به نه پوئګې سمانا الله به پدې امتحانات او جرګه یا دا چې الله براله ډیره وې یا بنی یا بس سورازي و وته دا سي چلوکې فارم مکه نه زمنه ته ویلړشه بنیامین او مشرور شرور راولې بادشاه توه عزیزي مصر تا سمینا زهريو کې قرار اورې دلارا پرې خو خو یوسف هم چرت پهلار او کې وګوره کچرته یوسف چړته یا بنيه زامنو مې ازاب ولارشه پدريم زل بيتري فتاحثو تبشيشو کې تعالاش مي اوسه پد يوسف عليه السلام واقيد ضر ولا تي اسو او منو امیده کې کې مې روح الله ده الله در رحمتنا ان او شان ده لایا سنر امیده کې کې مې رحمت الله مې روح الله ده الله در رحمتنا ال القوم مگر کافر متا سو کافر نيي الله رحمتنا امیده کې کې نو لرج بس بيبي روانش دل تا غلم لم ختمه شویلہ 19 غلم لم برمروړو باچا ته سیمینن زریوکه فلما دخل عليه کله چې داخل شو پ یوسف علی السلام قالوی وې یا ای ول عزیز و ایزیز مصر ما سنا رضیدل مون ته واهلن او زمون کور والا تاسو روډه تکلیف لګالا غم ده وجین اورات لکړي مونږه تا ته به ذاتن پ به ذاتن مزجاتن مز اغه پنګا پیسو مزيات لګوبانې سلګي پیسې راځري دي لګي وې دا لګي اغه کوټه پیسې وی چي يوصو عليه السلام یې په خرچ کړو نو ورکور کیث نشته نه غره ورو فاوفل انلکل پورا را کوم تا راشن وتصدق الینو پنګ باندې خیرات وکا خیرات وکا سمانا خپل ترب نرا را نو ورم و سنښت او ان الله بشغل ايا ذل متصدقين بل لور کوي خیرات کوم کو تا دا ادارو رمرا سره پلیدا و يوصو عليه السلام دې ټیم کې به توازن کولې قالو یو یوسف عليه السلام حالالمتم آیاته سپوې منه اقرار کاوه ما فعلتم بي يوسف سره مسکړو واخي او دا غرور سرم مسکړو ځان تم چايلون کله چينا پويوې زورو ته وی نا پويوې او چې څو نه څو رلاس کړې بادشاہ دي دي سره سپولې شو بیا بس له یې سینې خلک کارم کړو کنه یوسف سره سره نا پويوې پناپو هم کړې دی وې قالو نو دیوه ائنه کله انده یوسف یقینا ته جوړی یوسف یوسف جته جوړی یوسف قالا خبر کیا نه یوسف زو یوسف ما ها دا خیدم روده خدمن الله علينا الله په انګه احسانو کو چې جمع کړو انه شاندار دی مې یتقي دما ته مقام پس مې لوش سوچ ته اختیار کې ویاس بیرو کلک شي نه الله بدین نه فین الله بشکل الله ایزون ازا کہ اجر الموسینین اجر ددا سینې کانو قالوا اذ ذق بالاقرار جرم قلو بس ملامتشو قلو دویت اللہ قسم پا اللہ لقد آسرک اللہ والینا الله اللہ بہن بانیوائین کننا او یقیناً منگو ان مخفب من المسقل دی یقیناً منگو لخاتین خام خطاکار غلطی را نشید ما فی غوارو قال آغا ورتوی لا تسریب علیکم اليوم نشت ملامتیا پتا سبانینا نورز یاغفر اللہ لکو من لا دی اللہ بخنو کی ووا رحم الرائمین او دا اللہ دیر رحم کون کون کون کون کون دی مکفته علیہ نو ټول قوم داسي ودرې نیولې دي ملک باندې قبضه د نبی عليه السلام نه دا ټول مخالفین چې ټول مر مخالفت کاو نو د قیدیانو په شکل کې ولایو نبی عليه السلام یې سم خیال لې چې زبر سر سكوم تر سر کو دې مونږ مجرمانو ته مونږ سر سر کو لې چې تعالی اختیار دار کړي نبی عليه السلام ورته یې ځه لا تسریوالې علی... لا تسریوالکم اليوم انت مول طلاقا تاسو ټوله زادیې معافی پړه دلم یو شان دمته رې معافی یا رسول الله علیکم الاینه لبخنو کی وو رحم الرحمن الله دې رحم کوم کې رحم کوم کو نه خدا سي وکي جزال الله شه بلار او ټول خپل خپلوان راولې میسر دا بانډو نارازه ده او دا سخت جون دې راوې دند تبدراتیو دا اسانتیه جوړي خدا سي وکي چه پلار لار روان کې لار یقینني او وي جوړو اسما چې ارته یا هم کوي کوم اور زې کې سگهي دا شو کې زماده قميص ولا یو سو به تورې وسیقه چې او یقین شي چاو د یوسف علی السلام وسیقه به تورې وسیقه دې دوی نمونه او اعتماد لکه داسې میساري لکه تا تا یو کسول استاد ته وایسته ورشاله کې زما دا کورنه زما کور کې المارې کې پلانکي کتاب پروت ته تماچا پرته دا اغړول نو کورواله فلشاله نو ورګي سوګ ده ته ولېون دا چابيانې واره دا چابيانې واره ور ورک مطلب چې چابيانې ما ورکړ مطلب دا چې خدا غر علي غلې دغه ای زبو بي قميص یو سه زما دا قميص ها دا چې دا له فالقو هدا غور زوي علاوه چې مخی ده پلار تنو یا تی بسی راشی بجگ جوڑ ده خوشحاله اینا چه کرده وسیقش چه وسیقش وا نو ده کمیس و لیو سے جمده ده نو د بجگ جوڑ شی خوشحالی ده په پا خوشحاله سڑه واپس جوڑی او یا چې چه به بطور علاج ده نو دا موجزه ده یوسف علیہ السلام کمیسی پا مخراک نظر بخش <تصف> خدا و بیا موجزه یاد ساته خواه محارف القرآن عملی کلی دا معجزه یوسف علیه سلام خازنوال عملی کلی دی قمیس چهو دا, دا پوهی سر و دا معجزه و دا یوسف علیه سلام ایزا بو بی قمیسی او سیزما دا قمیس ها دا چه دا دی فالقو الا وجه ابی اغرزوی که دی دا فمخ دا پلار یا تی بسیراشی بده جوڑ دا علاج یا وسیقه واتونی بی اهلکم آراوری ما تقبل تبرو کوران اجمین تول تول رازه <تصفح> بس دی روانچ پسې ولم ما فصلت الير کله چې جداش وقافله د مصر نو وتا ااو کینان طرف شو اوس یعقوب علی السلام کور کې ناشته بوهمو ابوهم وی پلارې مسی کڑ وسیر یې گیان یعقوب علی السلام کور کې ناشته بوډا نو یې گیان نسو نو سوت وی چې دا څه چللې ان به شګه چې مل اجدوری حیوصف ز مخسوسو مبوید یوسف علیه السلام د یوسف بوینا باندې ولګی لو لا انت فنيدون کچریتا سو ماته به وقوف نه وای نا پو امام علامه کاوې نن ما باندې بوی کی څه چللې ایوته سوې قالو ایوته وی تللا قسم په الله بابا انک به شکت چیل فی زلاریک القدیم ته په زور محبت کې زرا محبت دا غړه مینا داسی دې پزړه راوري کی کلوې بویراباندی لګي او کله څه وې अवे نا سچل شتا دا معجزہ و خان د یاد ساته معجزہ د یا قبل سلام بوئی و ترسی اون ده خبرہ کبیر و علا کرده و التخطیق اینو قالنه تعالی اوصلت تلک رائحة الیه لا سبیل اظهار المعجزات لینوصل رائحة الیه من حاضر مسافات البعیدتی عمر مناقض للعادتی فیوکون معجزتن معجزتن کبیر و علا کرده معجزت ده خبرہ شیرازی مکڑی نه؟ شیرازی پھیجنے سادی شیرازی فارسی منه دا گیر. بوستان گولستان اوزی پی جانه کناسی منه پی ام دا وی اگه دا خبر عجیبه کرده دا واقعی عجیبه بیلی اشارو که وی یکی فرسید زن گم کرد فرزن که ای روشن گوهر پیری خیرد من زمیش رشت بوی پیراهن شمیدی چرا در چاه کې نا عشنه وی چا دا یو بډانه د پوسوکو یعقوب عليه السلام وی چه بو سرګه دا سواله چې د مصر د لوري زینہ د یوسف عليه السلام د قمیص بوې خو محسوسه خو چرا در چاه کنانش نا دا سواله چې کینان کې د سره خوا کې او کوي کې پروتو د ندیلې د دل پنیزې نینه د لری نه د ابوی محسوسه ناغبی عجیبه خبر کرده دا پا گفت آخوال ما برخی جهان است گهه پیدا و دیگر دم نهان است ویزمون حال عجیبه ده ده بجلی ده پلق ده کل رانه یو کل تیاری کل رانه تیار سمه اینی وحی کرن چه وحی نو رانه ده و چه وحی نی تیاره ده منتظر پده آغا زینه را اللہ را و رسولو بوین ودل تا را تا اللہ نو خودن ده نا چه علی ملغی موجزه فلم ما بس قافل رو رسی کنان تا فلم ما انجال بشیر کل چراغ زیر ورکون که یواقوب علیہ السلام تا القاوالا وجی وی غرزو دا قمیز دا پمخ یکی خود دا مخی تنفرتد بسیراشو جگ جوڑ چوز بلی زرام جمده باچار بس خوشالی کلا زور سڑی ازوان کی کنم مزوان شو قالا وی وی علم قل لکم تا سبما چینی وشګه چې معلوم په ایګمن الله ه دا الله نامه په غفزل باندې لا تعالمونه چې تاسو په نه پويګه ما ته و وچی الله به مه ربانی فضل ما سردا سي زياده نه کوي امتحان نه قالو دوی یا باندې سمپلارا استغفر لنا بخنو غړم لره زوم باندې زموږ د جرمونو اناکنا خاطر مون خطا کارو زمون واستوبویس قالغه وته سوف استغفر لكم ربي زه چرب ربنوال بخنو غړم د شپې تاچو کې ان اول غفور این د الله بخونګې بس روانش ټول خاندان تول کور روانش مصر تا روانش یعقوب علیہ السلام نے خزیدہ تا یوسف علیہ السلام مور او دارونے مصر تلالا فلم ما دخلو علا یوسف کر چیزی داخل شو پا یوسف علیہ السلام نا آوائی لیه زیور که یا وسفلی سلامی لایزان تا بوئے زان سرا بوئے پلار اپلار تا په تخت زان سراوی کینول مور پلار بر اوخیش وکالا اورونو خویندو ته وې او قرانه ته ودو خلو میسرانه نو زید میسرته ان شاء الله او خدا الله حق یامینه پامن بئے گرځه غم کاوه قریش که ورفا بوئے او پور کلم مور اپلال لړ عرش په تخت باندې زان سره کینول وخرو لو سجدہ طول پره وته سجدہ کوونکی اغه خو پورش چې یو لاستوري نرسو مام لي دليو مساجده تعظيمي ده هغه دین کې جائز و یا شودا ټول د تابیدار ټول تابیدار شوزه کده بادشاه دي و غیره یت و وقاله بیا بته بلار تقبل سرغزش بیانای چې بماسه تیر شي وي خللند ویو ساجي بخبري کوي وقالو يوسف عليه السلام يابته زکا د ډیر مودبات چې بلار زوير وغیر وغيره یو ځای شي نو خپل حالات ټولو چې څنګه چلو څنګه وخت یې <تصفيق> بي بي يابطي بلارا دا دا من او دی وت خپل حالات او وقاله وی یا بت اپلارا هاذا تاویل رویایا دا تعبیر دا خوب زماو من قبل چ په فهمی لیدلو خجال ربی حق او ګرځاو دل را زما راب رشتیا وقدا سنبی او احسان کړی الله په ما باندې زخرجنې مینا سجن شجل جی نه راويستم وجابکم من البدو التوصیم را واست د بانډونه مبا د یان پس زاغنه نظر شیطان او بیني و, بینی و بینی فساد پیدا کړو ټونګه چولی و شیطان زما زما درونو منس کې ان ربي لطیفن بیشکره زما عرب باریک بین دیلی له ماشا سره چوڑی او بیشکره الله بو یا حکمت ذات ته وګوره د خوشاله خبره وګړي کډ غمونو د غم خبره یوانو کړ ټوله د او وو خيارو چهلګ پلار میں دو نا غمونه وری دلی کټلی دی نو چې ورته زویم چې ته خبر نه کانه عزیز می سرحد را سرداشي کړو او جیل که مصور لسکال تیر کری او رو ٹیم او چیم نو که نا او پلار لنور نو سوی و الله اللا را بان کو جیل نیرا ویستم جیل نرحسل خوش آئیلی دا او گورتاو سیم دا صفت و زینو نو دا باندو نرا وز وزا غورتا او خیار سڑے مور پلار و غیره کشر آغای رینا خوا خبر وردکی ولی به حمت نیش ربی ایزا مارا بقد آتای دنی من الملک اغتتام په دعا د یوزا بلې سلام وی ورابمه تاره کړه تا تاره کړه ما تا مینه ملک باد باچی د دنیا وعلم دنیو راته خو دریم تاویل حدیث تعبیر د خوبونو فاطر صفات الرساماته پیدا كون دا د ازمانونو نظمو تزاما مددګاری په دنیا او آخرت دنیا آخرت کې توفنی نبو مې زمو مسلمان د دنیا نو واحد والحقني بسوالهينه او یو ځای مې کې آخرت کې کاملونه کانو سلام بيو سرا ذالک من امبای الغیب او اس نبی عليه السلام سر خطاب شروع پیغمبر دا واقعي وري دا زاليكدا <سؤال> منم باير غيب دا خبرونو د غيبونو نه وی لیک چومغه و هي کوتا تا د پوهي تا تا معلومش اما كون تل ديم ورنه تخنه وي وي سره ازجمو کله چدي مشوره کړي و امره د خپلې خبرې و ام يم کورونو د بیچل جوړاو د وې سپله سلام خلاف تخ وسره کینان کې نه وکنه خدا دا تعالی پوهي معلومه کړه عالم غيب نه پیغمبر واما اکثر الناسونی او دی اکثر د خلکونه ولاو هرسته اگر کته ډیر هرس کې به مؤمن ایمان وروړي ان کی پیغمبره دا ازدیان کستا خبره نمنې تا خو مطالبه ده نه کړې وا تا, و تا دو بی دوی په ذریعے د یوسف علی السلام حالات وي بیا هم دینه مونی ایمان نروړي خپګېګما واما تاسو روم تنورवाडी د دنیا علی په دی باندې من اجن ساجر مزدوري نه دا بیان دا قران مگر نسیت د مخلوقاتو ده پارا وکای مین اذن فسماوات و الارض تداړایلونه په پاسمانوزمو زموږ کې عمرونه لاله ها ديګر مشاهده کوي او هغه نه موري زون دي بیام دي انکار کوي بیام انکار کوي دی یوسف علی السلام نکاد زلیخی سر نه نشوي خان زلیخی سر نکان نشوي وجداړه چې قران پاک په یوسف کې تقریبا عمق کې چې کم زید یوسف علی السلام نو مطالبه کړي واه فاغه زی کې غلګ زی کې تقریبا لسث الزامات لګولې دي په زلیخه باندې او نن سبا یو عزتمن سره چې بخزي او داغ لګېد داغ دا لري نکاح سره نه پیغمبر صلی الله علیه و علیه داغدار داغون والا خزي سره نکاح کوي پریمانه کتابونه اشتا زماده شیخ علامه نیویری مولا کتاب ده اطیب الكلام فی نکاح یوسف علیہ السلام اکاتیش یکي خپوره تفصیل خونه کنه دیش وَمَا يُمِنُّ أَكْثَرُهُمْ سِجْرَ بَشَر إيمان نروړي اکثر په خلکو کې بن لاي په الله هللا وه مو شي کوله مگر په داس کې شي بیا مشرکاني وګوره وی سره د ایمانې شي مشرکه باز وی دا بدعتيان باندې ملګرته پنځه بریانې سي لګيای شيک دیو شيک یو سړی کليمو وی مسلمان شنو بیا ایمان سره شرک نه جمع کیږي دا غسه سره د ایمان مشرکی چ په خلیه داوته ایمان لري او کای شي وګوره و اما يوم انخروم ایمان نرودي اکثر بخل کو کې بالله پا الله الا مگر بیا هم و هم شيكون دي مشرکاني او ولمانی سوي هوي ته یاد تلل وې وې و من اولایکا عابد تل قبور دا سو کیا دی دا سو کیا دی چې و اما يوم انخروم و مشرکون سر د ایمان مشرکانی نو دا د اندوستان اندوی دای ایمان شتا چې د ایمان سره مشرک ده دی؟ نه لیکا د يهودی او د عیسائی ایمان شتا نشه ودا یادې سو او وی راشه جزات او خیم وی ومن اولایکا عبادت القبور و من اولایکا القبور و دا دا دا دا عبادت دا القبور ودا مثال داغه د قبرونو د عبادت کوون ګل عبادت القبور خبر پرست ده وی دا مثال دا قبر پرست و دا کم قبر پرست الناظرون لها چې دا قبرونو په نون نظر مانی الموتقدون لنف و ضرر او دا اینه د نفع نو نقصان عقیده ساتي و دا قبر پرست به وجيبه خبره کړی به وی وهم اکثر اليوم منت دودې نن سبا خدا سي قبر چټو قبر پرست دا ماشو ګونم دی ماشو ګونا ابن کز دا غوی روح منی والا ها. هم اکثر اليوم من ادود دا وینن سبا دماشو میګو د چینجونم زیات دي داسه خلک چه سره د ایمانه شرکه پورا دنیا ډکا اف امنو آیادیبا بچی انتا تیوم چرا شیدې د غاشیه تم منا منا عذاب الله اپټ اون کې عذاب د الله طرف نا او تیوم ساتو یاری شیدې د قیامت بغد تن ناسه په عمله شروع دی قل هذه سبيلي سرا ترغيب في تبليغ قل هذه سبيلي و دا پیغمبر ادا زمالاردا سو دا قران دا توحید ادو الہ اللہ رب لم خلق دا اللہ توحید تا سرج منیر وئی الہ اے الہ توحید اللہ هذه سبيلي دا قران زما لار دا نو د دې قران په ذریعہ ادو ال الله رب لم خلق د الله توحید تا الا بصیرتن پدلایلو انا زم ومن تبانیو سوچ زما ته بيداری او سبحان الله او پاک دې الله نشریک نومانه من المشکین نیم زدا مشرکانو نا دا په دعوت کیو بنیاد دی آیات هو وخنشته چې ما دا تویلې بلي کې پینځه خبري عجیب خبري تحریک او د دین کار چکه تنظیم چلینو په دی اصولیو چلاوه خدا پینځه پکې دی یو قولا حاذی سبیل اادو ویل الله یو حاذی سبیل به دو ویل الله درې مالا بسیرتین سلورم انا و منیتوانی او پینځه سوان الله او ما من المشرکین پینځه خبره دی دا پینځه خبره چې کله په یو تحریک کې نو دا کامیاب یو قوله هذه سبيلي هذه سبيلي سره هذه سبيلي سبيلي چه ديو تحریک او ديو میشن مقصد معلومي هذه سبي مقصد متعين کول لا عمل لا عمل پکاري دا نه چې به سوچ لګي سکه لکه دین کار کوم سم مقصد مخه پروگرام نه بس انده سی روانی انده سی رواني انده به وقوف کوي او زمو مزری خرک دقه سره تحریک تنظیمه چړی خو مخ کې به ټارګټ ولا هامل نه نه زکه کامیابیږي زه ته مخ کې سيګدي چرته بزن رسوم نو هادي سبيل ته وردايا تفسير کوم کنه دا د نظم حواله سره کوم دا sira تازه نو کم تفسير لیکلي نباذه ذوقي او د تجربه سره تعلق لرونکو خبري ني او کتابونو په دي کتابونو لیکلي شوی دي جوزه مستقيل دعوت او تحریک کار بسنګ کې نارینه اشارات معلومی نو یو بلای عمل پروګرامي دوی معاذ ویل الله تحریک کی دعوت پکاره هر تحریکن دایو خټه دعوت کوي د خپل مشن او دریم اعلی بصیرت بصیرت څه ته وای اعلی بصیرت منسوب وبندی دا ضروری ده تحریک لپاره زموږ تحریکونه ناکام ولې دی منسوب وبندی نشته سبنجي به جنو خدای پاک منسوب وبندی کرانته او بل انا واماني تباني انو من تباني کې اشاره ده جماعت او تنظیم ته چې خپل کې یو تنظیم او بل وسبانه الله او ما نه من مشرکین بایکاټ او جهاد او ټکراو د باطل څخه دا خبري فقیرین سمست تبسیل غلط و ما رسولنا من قبلک الا رجال نويله من اهل القرى دوستو سلی نبی عليه السلام نیرال ایګل هم ستنه مخکی مگر رجالن سړی انبییا نو ایله چوی وکولم هغه ته مین اهل القرا دا خاریو والاونه خاریو کې انبییا ریلیګلی و هی نکړوا افلم یسیروې د نګرځي فلرځي زمکه فین درو چو ګورو کې پسرنګانو عاقبت الذین انجام نا کسانو موږ په دین مخکیو د مخکیونو انجام شو شه دوی بوي ولدار الاخرته خام الاخرته کور د اخرت خیر ور غره للی زین التقوا دا کسان له بار چیزان د شرک او سستیانه هذه سبيلا لله کی سستی نک ہفلا داخلون ولید دا عقل نہ کارنال ہتا دم تسلیدا پیغمبر خپکی گما قدیسه خلاف کئ کئبا د مقینو انبیاء له مسالمن خلاف کړو او, او اویدا سے حتا رسیدریو چیلو ذول شیو په تکلیف شیو حتا تردیپ وری مخالفین و ته تکلیف رسوله مقابله حتا اذا استيس الرسول دا آیات هم د مشکلات د قران نه دي پدې کې تقریبا صدول تفسیره به شیخ عبدالسلام صاحب کول او دغه له ما سره مخامه خلی کې لښوې پراتی دي اورات یا دم دي خو ویلي نه شو ها ګناه وکه واخ نشته واخ نشته واسه ترجمه کوم دا چې په هغه باندې اعتراضم ناراج حتی اذا سر رسول حتی تر دې پورې انبیا سره مقابله دا او د امبیو خلاف بکیدو حتا تردی پر از استای رسل چینو امید شو امبیا د ایمان رول له د قوم نا دایات ساده ترجمه د قسیدان سرولیک تردی چینو امید شو امبیا له مسالم د ایمان رول له د قوم نا و زن او د امبیا له مسالم د یقین شو زن پمانه د یقین چه انم بشکدا امبیا جری قد کوزیبو قد کوزیبو قوم نودی درو جنگل نور ایمان بینرودي لیکن نور تفسير نمد ما کو ذيبو کړه معنا کوذيبو کوذيبو په معنا قصيب نه يو تفسير نقل له بوخاري کې اغاز لګي هم کوم تقريبا قد کوذيبو مشدد بو وه وه خو بيدغس هي خو معنا به مشدده کې تردی چې نو امید شو انبییا د ایمان رول له قومونو نو او د انبییا یقین و شو چې ان نو به شګه د انبییا قد کوزیو قومونو دې دروغجن کړل یعنی دا قوم نو ایمان نروړي نو چې کله به انبیا د امت د ایمان رول له نو شو نو دا وخت کې جا عمره بغې د انبییا ته نصرت او ناظمو کې امداد چې سخت حالت با انتها طوره سي نو زمو امداد براته نو فنو جیا بس نجات ورکو مونگ من نشا چال را چو غوالو مطلب دا پیغمبرا که تا سر خلاب که یا خیر با وخت وقت اللهم دادرش ولا یا رد باسنا او پس کیگی زمونگ ازاب انی القومی موجیون دا قوم مجرمان اللہ او پا قوم وانی بازاب راول <تصفح> لقد کانا فی قصصیم برا دا صدقت دا قرآن یقیرنو فی قصصیم په بیان د یوسف علی السلام او ورونو کې عبرتونه عبرت لولل الباب د پرده قلمن دو ماکان حدیث نه د قران خبر یفرا جوړا شوی ځان نه ولیکن تصدیق الذی لیکن تصدیق اون کې د قران الذی دغه کتابونو بینه د چدان اوراندې او تفسیره کل شی او تفصیل دار خبر د دا دین دی او دی دی هدایت ته رحمت تل قوم یومن دا قوم د برابر ایمان وروړي بسم الله الرحمن الرحیم سوره ال یا مدنی ده کې فراجه قولداري چې مکيده مزمنه مکيده دైనా معلومه داوته دي صورت نفي د شرف دعا چې دا الله نه سوا بل څوک نره مدد کیږي یو الله تبار مدد چا